din credinșoși, astăzi prăzduim pe Sfinții Marii Apostoli ai Lumii, Sfântul Apostol Petru și pe Sfântul Apostol Pavel. Este un praznic aproape împărățesc, în aceea că Sfinții acești apostoli, care au fost începătorii tuturor apostolilor, au preluat porunșile Domnului și Sfânta Evanghelie de la Hristos și au vestit-o în lume, în cele patru părți ale Pământului. Cuvântul Apostol înseamnă trimis, care merge să bestească, să spună Cuvântul Domnului. Asta în Sfinții Apostoli sunt vasele Duhului Sfânt în care a încăput toată învățătura dată lumii de Hristos și pe care au predicat o au învățat-o, au semănat-o în toată lumea de atunci și de astăzi. Desigur că mai mulți sunt păgâni astăzi decât creștini. Și mai ales și dintre creștini sunt multe zeci de grupări sau bisericuțe creștine care mai din care mai deosebite mai departate de învățăturile Evangheliei și ale Sfinților Apostoli. Dar credința aceea adevărată, sfântă, neschimbată, neadăugată, puținată, credința zisă ortodoxă sau dreaptă rămâne inima creștinătății, pentru că Biserica Ortodoxă a ascultat într totul de Sfinții Apostoli, din învățăturile celor patru evangeliști, din învățăturile tuturor Sfinților Apostoli, din învățăturile Sfinților și Marilor Părinți, și-a hotărât care este adevărata credință neschimbată numită, mai ales, ortodoxă, Așa încât iată-ne astăzi Sintiți pe cele două vârfuri ale Sfinților Apostoli, Sfântul Apostol Petru și Pavel. Câteva cuvinte despre viața lor. Sfântul Apostol Petru era frate cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, care a vestit Evanghelia în jurul Mării Negre, deci în jurul țărilor din Balcan și în Dobrozia noastră, deci în patria noastră, care ne-a dat-o Dumnezeu. în aceasta. Suntem și noi părtași ai Sfinților Apostoli. Suntem și noi în din primul secol, prin Sfântul Apostol Andrei, fratele Sfântului Petru, mai mare decât Petru. Sfântul Petru s-a născut în Betsaiida Galilei, în nordul țării numite astăzi Israel, unde este șelapul Galilei, tatăl să se numea Ioana. S-au avut mai mulți frați, dar Evanghelia amintește numai de doi. Sfântul Apostol. Petru și Sfântul Apostol Andrei. Ei bine, de când Petru și cu Andrei pescuiau în lacul Galilei Pește, s-a arătat Domnul pe malul mării și a spus veniți după mine și vă voi face vânători de oameni. În așa asta, Domnul ne spune că cei care predică Evanghelia, cei care caută să dobândească sufletul pentru Împărățelul Dumnezeu trebuie să fie foarte isteți sau iscusiți ca niște vânători, omul nu pot strage trage la Evanghelie și la biserică așa, în de mână și dar smânșești, îl împingi ușa bisericii. Trebuie înțelepciune, omul cugetă, fiecare are mintea lui, fiecare are neputințele lui, fiecare are slădușiunile lui. Și atunci te nucă mult tat și înțelepciune să poți trage pe unul din casa ta, pe soțul tău, sau chiar și soția ta, pe copiii tăi, copiii care sunt atât sacrificați, să-i poți trage la biserică, să-i poți lega de Hristos. De aceea s se numesc vânători de oameni, vânători de suflete. Și după ei, episcopii și ce și că nu trebuie să fii tot niște vânători de suflete, că e foarte greu să câștigi un suflet. Foarte greu să-l poți trage la Hristos și să-l ții de, de Hristos adică de se până când închide Și după aceea, au ales primii doi apostoli, de Andrei și de Petru, am mers cu în mai departe, și am mai găsit doi frați, de o mamă, Iacob și cu Ioan, care și ei scârpeau mrejelii. Erau sărați. Acolo Galileea, acum, ar fi la noi nordul Moldoviei, mi săracă. Și acum chiar, pășteau oile, pescuiau pește și din așa câștigau, din așa trăiau. Și a zis, și alți doi, veniți după mine, lăsați toate și vă voi face vânători de oameni. Și acei erau Iacob și cu Ioan și au venit și ei înaintea Mântuitorului și s-au făcut primii patru ucenici. s au ales așa până la 12. De deci ce 12, Dumnezeu știe, noi considerăm că cifra 12 este o cifră desăvârșită. Când 12 oameni se unesc să facă o biserică, în o sigur că o reușesc. Când sunt mai puțini, e mai greu. Când 12 oameni se hotărăsc să zidească o mănăstire, o reușesc. Cifra aceasta este cifra apostolică. Când 12 apostoli s-au pornit în lume în cele patru vânturi să vestească Evanghelia, iată că peste tot s-a vestit Evanghelia lui Hristos. Cine au vrut, au crezut, cine nu -au îndorit, s-au îndoit sau n-au crezut sau au culit. Și cei care au crezut și cred în Hristos și în dreapta credință se vor mântui, și ei care fac credințe în noi, evanghelii în noi, biserici și noi, Sertii în noi, să vor o Mai departe, Sfântul Apostol Petru a fost cel din timp numărat în ceața apostolilor. Era cel mai vârstnic și zicea și verhobnic, adică cel mai bătrân dintre toți. Și era consultat de ceilalți toți cum și ce trebuie să facă. Cel mai important cuvânt sau mărturisire care a făcut -o Sfântul Apostol Petru, este aceasta, a întrebat Hristos pe apostoli, ce ne zic oamenii că sunt Eu? Unii au spus că Ilie, alții Ioan Botezătorul, alții un proroc, dar lui Petru a zis, dar tu Petru ce spui? Cine zici că sunt Eu? Cel a mărturisit, cea mai teribilă mărturisire, cea mai puternică a ortodoxiei, a dreptii a făcut atunci a Sfântul Petru. Tu ești Fiul Dumnezeului Celui Viu care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, să mântuiești lumea. Deci El a mărturisit că Hristos nu este o oare nu este un evreu, cum se spune, ci este Fiul Dumnezeului Cel Viu, care a venit în lume să scoată lumea din iad, să deschidă iadul, să scoată pe Adam și Eva să proroșii din adâncuri, să lase în urma sa Evanghelia, să se pe cruce pentru noi păcătoșii, iar noi să-i urmăm Lui pe cât se poate. Deci, mărturisirea Sfântului Tedru l-a făcut pe el să fie cel din dintre apostoli. Era cel mai bărbatos, cel mai curajos, cel mai îndrăzneț și cel mai râvnitor, pentru Hristos. Dar ca să nu se mândrească, a găsit Dumnezeu să se nefede de Hristos în noaptea când a fost vândut Domnul de către Iuda. Ne uimim și mare taină aceasta, din 12 bărbați, unul l-a vândut și celul și din tâi s-a depădat. Este mare taină aceasta. Dacă numai din 12 s-au îndepărtat de Stăpânul Hristos, noi cei de astăzi, slavi și neputincioși, ce vă mai face? Dar să continuăm cuvântul. În noaptea când a fost vândut de Iuda, și prins în grădina Ghesimani, care, la răsăritul Ierusalimului, l-au dus pe vadea Gesemanii, s-au urcat în sus, ca așa este Ierusalimul, noi am fost acolo, și mai sus, undeva, erau casele arhereilor, unii judecau poporul. Și l-au judecat, cum știți, și Petru atunci l-a întrebat o slujnică, ce și tu ești dintre și acestui Iisus? Și nu! Și-au tot zis, iarăși, ba nu, că ce graiu te vădește! Și înșelă din s-a jurat, de sine, că nu știe cine omul acesta. De ce am Dumnezeu ca cel mai răbdător apostol să se lepe de, de Hristos? Întâi, ca să nu se mândrească. Că ce mai mare dragă, care împrie iadul, nu-i destrânarea. Așa e patemă teribilă, dar îl dată mai mult de tu. Cea mai teribilă patemă care împrie iadul este mândria. Ca să nu se mândrească. Și s-a smerit că la când a cântat s și-a plâns cu amar și s-a tânguit până închis ochii. Și l-a iertat Dumnezeu. Deci și Dumneavoastră când că să încumpi în grele și în mari, nu vă desnădăjduiți. Că cel mai mare păcat l-a făcut dintre oameni Petru. S-a lepădat. Și l-a Dumnezeu. A plâns ca Este pocăință, este căință, este speranță, este nădejde în Dumnezeu să nu ne pierdem Orice situație avem ce ar fi. Și oriunde și oriunde și în ce parte ne-ar arunca mâna Domnului să nu uităm că nu suntem lipsiți de Domnul. Sau aruncați așa în mână. Aveți nădejde, Dumnezeu este cu noi, chiar dacă mai cădem, chiar dacă mai arunecăm, chiar dacă mai cârtim, iar ne smerim, iar ne mărturisim, iar ne păcăm, iar sărutăm pe toți și mergem mai departe. Spre veșnicie, spre Hristos. Deci pe scurt, asta e viața Sfântului Apostol Petru el a lăsat să epistole de epistole după care le avem în Noul Testament, el este cel din care a propus să se aleagă un alt apostol în locul lui Iuda Vânzătorul și l ales pe matria prin trajere la sorți. El este cel din care predică Sfânta Evanghelie ce vestește lumii prima predică că Hristos este Fiul lui Dumnezeu Mânturitorul Lumii și că și cred într el vii vor fi în veci, iar și nu vor crede în Hristos, vor muri în veci. În sfârșit, Sfântul Apostol Petru a predicat Evanghelia întâi în Ierusalim, apoi în Samaria care e către Galileea, apoi s-a dus în Italia, se spune că și în Spania, după tradiție, dar în Italia scrie Sfânta Evangheliei, citim în Nou Testament, și acolo Sfântul Apostol Petru a predicat sunt Evanghelie în Roma, capitala lumii păgânii de atunci, cel mai mare oraș al lumii de atunci, acolo era puterea romanilor, iar puterea Domnului, sau credința, sau arătarea Domnului, a fost rânduită să fie în Ierusalim. S-a mers acolo Sfântul Petru, s-a vestit Evanghelia, a apotezat foarte mult în lume, a făcut biserici, a întemeiat credința, și pentru că în vremea aceea era Împărat Nero, la anul 60 ceva, 64-69, la îndemnarea lui creștinii de atunci au construit, sau au săpat, în Roma, am fost și la aceste catacobi, se cheamă, o din de beșuri, încă peau mii și mii de oameni, este galerii lungi, pe sub pământ, Pământul unde este Roma, este un pământ de piatră sponjioasă, așa, rară, mai o de mâini. Nu-i stâncă ca la noi, nu piatră așa, astră, dar ușor de sepat. Și s-a făcut ca aceste galerii, s-au numită Casa Combi, și acolo făceau ei Sfânta Liturghie. Am văzut acolo, într-un loc, un Sfânt altar, unde și Sfântul Apostol Petru a făcut frângerea pâinei. Adică Sfânta Liturghie apostolească, și se împărțeau și acolo se ascundeau creștinii, iar de deasupra erau păgânii, romanii, care erau foarte cruzi și lor Nero, țucatau pe creștini și nu se știau că sub pământ la 10-20 de metri erau aceste galerii că le topau la gură și nu se știa unde și cum. Ei păi bine, iată odată! Nero a porușit să ucide pe creștini, pentru că el fiind puțin că bolnav la minte, a dat foc la un cartier al Romei. Și a spus, nu, creștinii i-au dat foc. Și atunci a zis, puneți mâna pe creștinii, mânii găsâți, fiind ușiziți. S-au iergeat la judecat. Și atunci tot a fugit din Roma, care cât a făcut, alte prin catacombe, alte prin păduri. Și când fugea și Sfântul Petru, noaptea, ieșea din Roma, spune în istorie și în tradiția sfântă, că toată lumea fugea în afară. Și odată Petru vede că un om tânăr, așa, la 30 de ani, Vinea repede și mergea spre centru Romii și l-a întrebat Petru Vă vă zis domnile? adică unde merg, doamne sau domnule, Nu știa cine este. Și a răspuns acel străin în noapte. Mă duc în Roma să mă răstrinesc a doua oară. S-a înțeles Petru că este Hristos și s-a rușit că e fricos și s-a întors înapoi. s a intrat în centru Romii, a ieșit deasupra, a mărturzit pe Hristos a fost prins și a fost răstignit cu capul în jos. Este primul apostol care a murit pentru Hristos, Sfântul Petru și a rămas un model pentru toată lumea. Și cea mai grea moarte e de cruce. Dacă mai pui pe cel care îl și cu capul în jos, este cea mai teribilă moarte pe care nu ne putem noi imagina. Așa asta este moartea Sfântului Apostol Petru, așa asta e dragostea lui ca să moarte pe crucea Domnului și cu ochii la Hristos la cer. De aceea și noi, i frați, îl simțim pe Sfântul Petru și ne minunăm de jertfa lui, cel din tăia povestiul care s a fi pentru Hristos și să-i urmăm credința. Dacă nu avem sânge de martiri, măcar să avem curaj de creștini. Dacă nu avem cruce să ne răstrenim sau ni temem de ea, măcar să plângem sub brațele crucii și să nu le pădăm cum atâția să duc la secte pentru 3 gologani, sau 2 dolari și își vând întâi crucea și pe Maica Domnului. Luați aminte, toate acestea nu vorbi goale, sunt semni văzute ale sfârșitului viacurilor. Și Sfântul Petru a fost, să spune că înmormântat de creștini, noaptea, pe-a spus, cam acolo unde se află acum biserică, la Sfântul Apostol Petru se cheamă, cam în zona aceea. Am spus că am trecut și pe acolo, este cea mai mare biserică creștină din lume. Dar, sigur, că ne așa, Icediu, bisericii catorice, suntem în diferență cu ei cu câteva dogme, dar să sperăm că Dumnezeu va face minunea așa mare la sfârșitul viacurilor, și iarăși să vă face din două o singură biserică apostolică și să Sfântul Apostol Pavel. El nu era din cei 12 apostoli. El era un evreu fanatic. Învățase carte multe la un învățat evreu numit Galaliel. Era, cum avea astăzi, Rabin un fel de lor, și auzând de, de creștinii din Ierusalim, că vorbesc cu de să s-a amâniat foarte bine, dus. nu știa adevărul adevărat. S-a dus el până la Damas, pe prinde pe creștini și se-i aducă la evrei, la așa numitii arherei. La evrei, să știți că nu era a araducea ca acum pește dinți. evrei conduceau poporul. Ei făceau păseau legi, condamna unul la mate, pe altul la viață, și așa mai departe. Așa cum, rabinii, Ei conduc și astăzi lumea. Ei bine, așa era ei, în de S-a dus și el acolo și mergând către Damas, care e capitala Sirii de astăzi, deodată a orbit. A căzut jos. S-a văzut așa în vedenie și a auzut un glas. Saule, saule! să se cheamă el când era în lume. Saule! De ce mă pregărești? El era ochii orbise de acum. Evreii sunt foarte fanatici. Foarte fanatici pentru legea veche. Dar când îi întoarci un evreu fanatic de la legea veche la legea nouă, nu te-ți asta e taina poporului evreu. Când îmi potriva Ortodoxiei, ard și Când se întoarce la credință, nu te poți să asta e taina Dumnezeu -i. Ca acest popor, ca prin crederea lor în necredință, să se mântuiască toate neamurile și să creadă toți în Ristos și la urmă, orică de și deși evrei, care nu mai fi atunci evrevnici, să creadă în Hristos cel înviat. Și a întrebat Pavel, fiind orb: Doamne, și nu ești Și eu sunt Isus Hristos pe care Tu îl Și a spus, Ce să fac, Doamne?" Du-te la Damas, la potul Anania, să-și dară să -ți, I -i toate ce trebuie să faci." Și l-au dus azi de mână, în capitala Damastului, la Anania, s-a temut, a primit poruncă să-l primească, l-a botezat și când l-a botezat a văzut cu ochii și -a, l a numit apostolul neamurilor. Când auzit de neamuri, s-a înțeles de păgâni de altă Deci lumea se împărța până la Hristos în două categorii. Poporul ales evrei și poporul păgân, care nu credea în Dumnezeu cel adevărat, numit neamuri sau păgâni, de a adăugat. Iar de la Hristos încoase, lucrurile s-au schimbat. Evreii care nu cred în Hristos, intră în neamurilor și creștinii care erau păgâni altădată, intră în ceata apostolilor și a Sfinților lui Hristos. Până la vremea așa, aproape de sfârșit, când și evreii se vor încoase la Ortodosului. Iată pe scurs de viața Sfântului Pavel, s-a întors din în Damas, a mers în Ierusalim, a mărturisit pe Hristos, a fost de mai multe ori bătut, de multe ori a fost Săromoare, a făcut trei mari cărătorii din Ierusalim, prin Antiohia, adică Siria, de astăzi, prin Cipru, el a creștenat Cipru, el a creștenat Grecia, Sfântul Pavel, Deci el să fie apostol sănilor păgâne, ce anume? Care le-a creștenat? Întâi pe Sirieni, erau păgâni, apoi Asia Mică, erau Capadoshienii, Antiohieni. el a creștenat, Apoi a creștenat Galatia, Bitinia, apoi a creștenat Bizanțul, iată astăzi, unii Constantinopolul, Apoi a creștenat și Macedonienii, care sunt frați cu românii Nu vedeți, poate știți aceasta din epistole, poate și epistole către galateni, către corinteni, care sunt greși, el a creștenat pe greși Atât două epistole câte tesaroniseni. Tesalonicul era capitala Macedoniei, Macedonii, fraților, adică frații românii. Așa deși vlahii, de altă dată, se întindeau din hotarul Poloniei până la Tesalonic. Nu era greșean Tesalonic, erau macedonienii. Frații de o limbă și de o cu românii. Unii erau dași, unii erau trași, unii erau macedonieni, dar erau cu ar fi moldoveni cu monteni, de-ași limbă. Păi bine, iată ce a făcut Sfântul Pavel. Un evreu fanatic, întâi pentru legea Vechi, acum a întors lumea pe dos. A crescenat popoare, continente, de o înțelepciune dumnezeiască, de o minte extraordinară, așa cum știți în Epistolele Sfântului Padre, 14 cât și Epistolele a scris. A scris mai multe, dar s-au mai pierdut. Ei bine, au uimit și piscei din Atena, a făcut mulți ușenici, mai mult ca și apostoli. Era tare puternic în cuvânt, a făcut minuni, a fost bătut, a fost să fie ucis și zdrobit, îl băteau cu merge cu de toate, îl băga un închisor și îi de, deau porcere și el iar și, -a, și ar predica. Așa sunt apostolii, nu sunt oameni fricoși ca noi, oameni care sunt o tânguie vai de mine când mă doare biciul din încolo. Erau marti și cu Hristos înainte, până când îi dădea Duhul pentru Dumnezeu. Nu ne tot înguim, ne tot plângem, ne tot... Că îi dăm, bai, că nu, vai că nu-mi ajunge, că se în mâncare, că nu mai am parare, nu știu ce-ai mai face, parcă n-ar fi Dumnezeu care să conducă lumea. El n-avea, cum spune, nici trajită, nici buzunar, nici pungă n-avea nimic, mergea așa, unic găsea acolo, dormea, îi dădea cineva din mâncare, când Dumnezeu îi trimitea. Dumnezeu are grijă. Deci, luăm ca pildă de apostolie, pe a, acești doi apostoli, Sfântul Apostol Petru și suntul Apostol Pavel. Și Sfântul Pavel, de aceea cre și Grecia s-a dus la Roma, a fost prins mai întâi la Ierusalim și a legat în l-a dus la Roma, la cezarul. Sfântul Babel era foarte bărbătos și vreau să mă judici împăratul Romei, ce-am făcut eu din mășine legat în lansuri? Era un apostol plin de har și de pentru Dumnezeu și a fost judecat și nu l-a găsit din albastră și a dat libertate și a predicat Evanghelia după Sfântul Petru -a să se predică, mai trăit ceva. A predicat acolo Evanghelia, și în cele din urmă, în timpul persecuțiilor lui Nero, între anii 64-69, lui i s-a tăiat capul. Și spune că capul lui a sărutat din trei ori, tăia, gata, a sărutat din pământ către cer, ca un simbol al Făcărții Trăimi. Și s-a făcut o biserică, deși în centrul romii, în știința Sfântului Apostol Petru, și se spune că ar fi, am văzut și noi acolo lansuri de cu care a fost legat de către nerul Sfântul Petru, sunt de acolo, sub sol, în biserică. O biserică o biserică cu o asta, mult mai mare, în cap până la 100.000 de oameni, este uriașă, înaltă de 160 de metri, sau 70 de metri, zidită în secolul al XV-lea. Păi bine, și pentru Sfântul Pavel s-a făcut o biserică în afară de zidurile veche al omului, extra muros, adică în afară. Biserica este acolo și se crede că și de lui sunt uneva sub temelia acestor două biserici. Iubiți frate, iată pe scurt viața Sfințelor Apostolilor, iată bărbăția lor, iată curajul lor, iată râmna lor, iată cât au răbdat ei pentru credința ortodoxă. Și noi nu răbdăm mai nimic, dar și mai rău cum știți, să auzi toate satele, cum se unul un dolar, un sectant de ăsta, o carte de-a lui, mai dă câteva cârfi, un pachet cu mâncare veche, Grâncește, bucur să hași și eu la tine, la adunarea ta. Vedeți? Așa au fost vinovați, mai ales în Bucovina, așa sunt din dar așa de naivi sunt moldovenii noștri bucovineni Și sunt foarte mulți secti. Și iată, vin și către noi. Luați aminte că Sfinții apostoli au semănat cuvântul Evangheliei, iar urmașilor au rodit și au lucrat și au scris cărți și au apărat Ortodoxia până astăzi. Să nu. Ne noi noi de dreaptă din ortodoxă pentru bani, pentru interese sau pentru ca să ne meargă bine sau pentru frică. Ferească Dumnezeu în acasă asta, că nu mai vedem în veșii veșilor lumina Lui Hristos în Împărăția și așa. în Sfântul Evanghelie spune că Mântuitor a avut două rânduri de apostoli, cei 12 se cheamă apostolii cei mari, și apoi ceilalți în număr de 70 apostolii mici, care erau mușiniși și șeluri din apostoli, cum a fost Timotei, Tit și alți mulți sfinți, care au fost și ei sfinți și s-au făcut mușiniști pentru Dumnezeu. Și sfinții apostoli și apostolii și mici și cei mari au hirotonit preoți, au hirotonit diacoli, și au hirotonit episcop. Citiți la Sfântul Pavel foarte clar ce v-am pus episcop. Timotei într-o insulă, pe altul în Creta, pe altul în altă parte, pe alte în altă parte. Deci iată, ce originea preoției noastre ortodoxe? Sunt Herotoniile care le-au făcut Sfinții Apostoli la început, de care scrie în Noul Testament. Iar episcopii aceia Herotoniți de Apostoli, Herotoneau și ei la rândul lor pe alți ușiniși ai Domnului cu mare evlaviu, cu viață curată, îi făceau pe unii preus sau diaconi și pe mai sfinți îi făceau episcopi. Și îi punea un episcop într-un oraș, unul într-o cetate, unul în altă parte, unul în altă țară și așa episcopatul și ierarhia bisericii s-a continuat de la Hristos până astăzi și până la sfârșitul lumii. De aceea suntem datori să cinstim pe peuți, să cinstim pe slujitorii sfinților Altari, indiferent din neputințele sau stăvișiunile lor, Dumnezeu va judeca, să simțim pe arhereii care slujesc Biserica, pe sfinții noștri episcopi, mitropolit și patriari, care apără ortodoxia de 2000 de ani și să-i pomenim la rugăciunele noastre, fiecare pe ierarhul locului și pe patriarhul țării respective. Nu uitați asta. Și ei să roagă pentru noi. Și Sfinții a în încerci să roagă pentru noi. Și apoi să nu uitați, fiți fratele, de a încheia și frății de vase, și noi călugării, și bărbații, și femeile, și tinerii, și bătrânii, și călugărițele, și toți. Faceți misiune. Nu tăceți. E vremea misiunii. Nu fugeți în pădure. Nu stați indiferenți că ne uciți certele ne să pe țăranii noștri naivi și sărași când trebuie să pune să-i sărăcească. tot e organizat, mamă. Și ce suntem în țara asta și în Europa, totul este planificat. Toate țările să fie săraci. Că și pe săraci, și pe naivi, de ce faci și cu ei. Îi dai de pune vechi ce și-o merge după tine. Așa se gândesc. Ei nu știu că este șahar, că avem și ungeri păzitori, că Hristos este cu noi. Care credem în Hristos cel înviat, nu cu ei care l-au trădat. Ei l-au trădat, mănâncă și mor. Noi mai postim, mai rădăm necadurile și bogurile cu care tot în sacuri, dar suntem cu Hristos. Noi suntem cu Sfinții Fotului, noi avem aherii, noi avem episcop, noi avem biserică, noi avem funda Liturghie, noi am păstrat cu Sfințenii toată taina Ortodoxiei de 2000 de ani, cu multe jertfă, cu multe, foarte multe jertfă. Să rugăm, fie bunul Dumnezeu, fie mai, i-a Domnului și Măsfinței, să vinem cuvintele de țările orgătose, cu pace, cu liniște cu preot și cu viață curată, să se dumnezeiască ca Dumnezeu să se salvească minele Tatălui și al Tiiului și a Sfântului Duh. Amin.